Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wa salam ala Rasulna Muhammadin Wa ala alihi wa sahabih Wa men të bia unë bihsanil a ju bi middin Allah në falenderojmë Dhe vetëm për ti ndim dhe fali kërkojmë Dërsa ne i vazhdojmë dhe sonëtë Me tema tonat të ndryshimit Nuk e lutë Allah në gjëllë avalat Ne ndryshon gjendjen për të mirë Dhe ne ndryshon Të ratë që kanë në vajtë ndryshojt Që me të vërtetë njëtë në kësaj botë e tjetojmë si duhet dhe të dalim për allatë faqë e bardhë. Këmë përmend të nderuar, lëzë dhe motra, se projekti i ndryshimit është projekti i madhë. Nuk mund të kufizohet në fushë saktuare, asë nuk mund të kufizohet në periud saktuare kohore. Ndaj nuk ka të bëj të rësishë vetë me Ramazanin, e asë nuk ka të bëj me asë një stin tjetër e asë periudë tjetër për ka të bëjmë e jetën e besimtarit. Andaj, në qofë se i referojme, si kur se kemi të sekë edhe përvojave të njerëzve që kanë dryshuar me të madnjët në kësaj bote dhe kanë arritu në nivejt e larta të përmjësimit dhe dhe vëshmëris, do të shojmë se projekte ty, tyre të tyret të dryshimit kanë zgjatur me dekada. Do të tëtë, jo rolherë të kata gjenë 20 vjet, 30 vjet, e 40 vjet e kështëmëranë. Pra ndaj nuk duhet të ngutemi me rezultat e ndryshimit. Ne duhet që të kemi do të të strategjit e ndryshimit, duhet që të kemi vizion për ndryshim, duhet që të këmgullim në ndryshim për të mirë, e pastaj rezultatet duhet që të kemi më shumë sabër dërim që t'i presim dhe t'i shohim. A ti që i ngutet dhe a që të shërën që të ndryshën në nështë, kuptim të aso që kemi cengë kaluar në qëfarë në kuptim e ndryshimin, dhe në me ndryshu për një Ramazan, dhe në me ndryshu për një vetë e kështë më radhë, këti i themi se e ke huqër rrugën e ndryshimit. Dhe kemi trajtuar në dy temat e kaluara për ndryshimin, do tëtë një hyrjet për gjithshme rrëth ndryshimit dhe disa kuptimet rrëndësishme, ku në takimin e kaluar imi fokusuar pak më tepër në disa pika më konkrete që kanë të bëjnë me ndryshimin individual. Dhe do të mundu me që dhe sonë të të shkoj duke e detajzu edhe më tepër. Do dhe, dhe kemi filluar nga një e për gjithshme, pas të kemi kaluar pak më një të detajzuar në takimin e kaluar, e sot do të shkojme ende në detaja më të hëllësishme, kështu diri sa të arrim në fund të, trajtimit të kësaj teme respektivisht deri në praktikën e muajit Ramazan. Ne kemi thënë takimin e kaluar se për besimtarin më e rëndësishme dhe më primare dhe nga nga duhet të fillon është vetja e tij. Duhet më e përmirësuv veten dhe prioritet për besimtarin është ndryshimi individual. Dën kodra të këtij ndryshimi, kemi thënë se nuk ka mundësi njëri të ndryshojë veten nëse nuk e ja njeh veten. Duhet më e njeh Andaj kemi folë për rrugët dhe mnyra sësi një njëri e një vetë në ti. E mbi bazën e kësoj njuhë e pasaj si filën e ajë me ndryshu. Sëndë do të flasë dhe do të fillaj së paku, do të përpjekim që në kodrët e kohës e kemi të trajtoj këtë tem në një fushë, dimenzion të e të rëndësishëm, ma dje djetarët kanë thënë se në qofë se njëriju duhet me fillun nga veti ati e atëherë kërë fillun nga veti ati duhet me fillun nga kjo pikë për mirësimin e vetës Ka shumë qëfar ne kemë në ojë me ndryshu në vetën tonë, njëtën tonë dhe i kam cek disa prej fushave në të kaluar nëse ku duhet me ndryshu dhe me ndaj në basa saj që edhe djetarën e kam suar se teme e sëndshme është vendimtare për gjitha procesit e ndryshimit të më të tjeshtë Ka pika, ka shërime, ka thënje, tësat prapë për po thema që e kam cikë në dërës në kaluar, jam i detiruar që tjetë ja tema pak me në gjeshur, për spaku le të mbedit si material, pasaj mundësia është për zë kanë me ndëgju nëse kanë ojtë disë herë, dhe i rësat të kuptonë si duhet. Për spaku në atakimi si një udhërëfyës para vete që spaku të dim se ka duhet me shku. Aja që të të lason të ka të bëjme përmisimin e të mënduarit, dhe ndryshimin e mënyrës së të menduarit. Dhe nga këtu duhet besimtari më fillu ndryshimin e tij. Mendja është begatia Allahu xhallahu ala dhe njeriu. Dhe Zoti xhallahu ala mbi bazën e kësaj mendje e ka zgjidh shpallën. Çfarë kuptimi? I është drejtuar mendjes me shpallje. Nuk i është drejtuar Allahu xhallahu ala njerëzve që nuk kanë mendje me shpallje. Ju e dini se njerëzit që nuk kanë mendje kanë probleme do njëherë të çmendur nuk janë të nuk janë të obliguar e as nuk kanë përgjegjësi për ballëshpalljes për katarsujë ë kushti themelor për pranimin e shpalljes si një ë apo jo një po i vetmi ë referencë për ndryshim për besimtarin shpalli është me menin e ndëlir me mendin e njeri. Prandaj nëse njeriu e ka në rregull mënyrën e të menduarit dhe mendja ti është në nivelin e duhur, atërpa dushim edhe përfitimi nga shpallët dhe tjetë në nivelin e duhur. Na duhet një besimtar i menqër. Gjithë mund njerët kanë pasë në ujë për njerështë menqër. Porveç anështë në konë që po e jetoj, dhe të të ku ka mëdvër të ndryshime të mëdha, sfida, ka problemet të ndryshme e kështu më radhë, duhet shumë që besimtari tjetë i pajisur me mendjet shëndosh, dhe tjetë i menq edhe në kuptimin e fes, por edhe në zbatimin e saj. Nëse ne e bëjmë një analizë të vetëve tona, pavarësisht a e bëjmë këtë në rrofsh individual apo e bëjmë në rrofsh shoqënor, do të shohim se kemi kriza në të menduarit, ka probleme të menduar. Shpesh herë, për shembull, ë brumi që besimtari e përdor për të me menduar, nuk është ai që ka beson te, nga se media blu an informata dhe mbi bazë kësaj bluarje e nxjerr produktin. Me anëjë sikurse mullini i cili bluon atë që vendosën te, pastaj del produkti. Nuk është e mundshme me vendos në, do të thotë, ë në gur në mullini të vendosin për shemb të sharr e pastaj të kemi millin e grurrit. E pamundshmë. Ato që ke bluar, ato ke me mush fasetatua dhe pastaj me të ke ke ke gatou bukën dhe ato ke me ngrënë. Ne kështu do të precizoj të menduarit. Por ne kemi problem nga krizat kuriosore është se depoja informatave kur rrën besim një në zemë rajon nuk është zakonisht furnizua si i mendit për të mëndu. Edhe këtu është kriza. Dhe të të tëtë, në depot i kemi për diqka, ndërsa e furnizuaj mendin me diqka tjetë për të mëndu. Për ndryshë nuk është e me pas këtu krizat, nuk është e me pas kundërshtim mes besimit e fjallet tonë nuk kishte me pas kundërshtim me besimin dhe veprat tona, por tishte me qend të menduarit i furnizuar nga besimi dhe nga bindjet tona. Prandaj kam frikë se ndoshta besimi më ti por është i deponuar dhe mbetet i pa shfrytzuar, sikurse ai njëri ka informata, mirë po atë informata nuk e përdor dhe mbetet ashtu të të deponuara në mendjen e ti por nuk jash e harruar aty na. Çka i duhet kjo aftë? Për këtë arsuja, Allah u Gjallu ala Njerës të kësa natyre të cilët Nuk furnizon nga dhija tëjnë Për të mendu me te Dhe përpunun në basaj E si edhe në shambull Jotë mirë zotin kuram për këtë Allah u Gjallu ala thot Dhe me thëllum ke me thëllin himari Je hmilu esfara Shambull tëjnë sikur se shambulli Gomarit E qëni ban libra në bishpin e ti A i ka shumë libra Mirë pa përviton në gomarin nga liba që i ka në sh Absolutisht jo, opo. Nuk mund të përfiton se nuk dënë përfitu. Nuk ka lidhje me librat dhe mënyrën se të kuptuari të kësaj krijese që Allah xhallah ka sill këtë shembull. Prandaj, ne duhet të vijmë nga ky proces, procesi i menduarit. Do të proces, thotë që në kupton, na kemi bindje, nuk na mu, nuk na mungon dija spaku për të qenë më të mirë, dha kim Halaneu që kanë mësuar. Mir po. A mund dikush të më thonë se ndaj shumë kon më të mirë më ditë më shumë? Nuk mund të thotë se di na më shumë se ç'i jemi të mirë. Do thotë na kemi një follloj, një follloj do të thonë edhe ë uh, uh, inflacioni në vlerë të dijes edhe të veprës që kemi. Nuk është nuk është i barazlëfshëm me me veprat tona. Prandaj kemi më shumë dije se ç'kemi devëshmëri. Kemi më shumë informata se ç'kemi punë të mira. Kemi më shumë më shumë kemi do thotë gjërat e dëgjuara dhe dhe dije se ç'kemi silli të mirë. Rëndaj, ku është problemi? Problemi është e kë mënyrat mënduarit. Do të të të menja kur të menen, e cila pastaj e dirigent foljën e ton, e dirigent pastaj dvepruarit ton, zakonisht nuk e merë, nuk e merë farën për me e blu që me e dalë brumi i dur nga bindje dhe besimi. Po e merë ndoshtë nga epshi, nështë e merë nga nefsi, nështë e merë nga rëthanat, Allahu Alem ku furnizot me ndja jonë, po jo ku duhet. Pra ndaj një duhet filluar në ndryshimin që fillemisht, furnizimi i të menduar i tonë tjetë i duhur nga bindje tona, që pastaj fjallet dhe vepër tona tjetë si kurse duhet. Besoj si proces është shumë dhe tëtë i, i, i, i qartë dhe i kuptu shumë. Për të tretu këtë temë duhet shumë gjatë me folë, nuk është letë. Mirë po jam mundu me ndonë dy pjesë. Nuk ku mundu s'ka i shmërishtë me e ngushtu do më në temën që të nadel kuha që ja kemi rëzut kësoj temën pandaj, pika e par i ka peste në pika e që fletë për arsujen, pse për thamë këtë që heret, e thash maheret e qëtë në pahë dhe në shesh rëndësin e përmirsimit e të mënduarit ton që është në mënuim dhe pastaj, shemë bëj praktikë nga ata që e kanë përmisu këtë proces si janë dukë, si kanë e pruata me pati produktin final të procesit të shëndeshëm të të të mënduarit dhe për këtë kanë përzirë disa fjallë gjasht apo shtatë thënje të satë tregujnë se cilë është produktin njërit meqëm e që dhëtë shumë se këtë produkt njëve përna mungon përna mungon produktin menqurist që ata që filluan përmisimin dhe e arretën në e kam prezentuar, në e kam suuar për tërë. Të, të ndërënëzër, para se me ka nukë të kpikat, dëshërë të a themë një gjithë që ka të bëj me Ramazanin, pas i po plazin për dushimin. Pa dushim se gjdo fushat, gjdo projekt, mundu njëtë në e vendos një slogan të tyre, një titull të madhë. Përshamu e keni pa dhe në, po në fushatat zgjadorë, gjdo parti mundu me pas një një që ka titull të pasashem, slogan 3, një që ka ere e kësoj zjedhja, që ka të bëjmë e ndryshim, po që ka të qëfët, e ka një, e ka një slogan dë vetën, që në amër të ti mundot me e organizu fushatën, e në qëfët se gjithë dhe bëjmë këtë, nuk ka dhe që ka dhëna si musliman me e bëjmë këtë në fushatën tonë të, të muajtë Ramazan. Dhe kam mendu për këtë dhe e kam një përpozim për juve, kjo është e li, nuk është Slogani fu shota ston të përmirësimit dhe ndryshimit Ramazan, ti at ayeti ku Allahu xhallehu ve le o ra thot kul huwa min indi anfusikum. Theuaj, kjo është pikërisht për shkak të Juve. Do thotë që të jetë slogani jon na kemi faj për gjendjen e askush tjetër. Na duhet më të përmirësojmë veten që ndryshon gjendja askush tjetër. Do thotë që të minimizojmë fajsimin e të tjerëve dhe energjinë e fajsimit ta kthem ka vetvetja që mos na rrjedh energjia tu marr me të tjerë, po të mirë me veten tonë, gazetu, marr me të tjetë, jena lodh, pastaj s'po na jet për vetë vetën pas më u livdu. Se për me ulivdu. Së energjia për mershojt edhe me fajsumë harxumë me të tjerë, pastaj s'po jet energjia e fajsimit e ajo energjia tetë për lavdata po na jet neve e pastaj po na xhen Amazoni e na një sikur se vitin e kaluar aftë. Prandaj la të mbetet titulli, thuaj slogani çka do t'juë qesh dush Simboli i këti Ramazani kjo ajat. Kull hua minë indi e në fusikum. Ju jeni fajtorat, pikrish për shkak teje këtë gjendja, që të fillash nga, nga vetja jote. E për fillun nga vetja jote dhe ashtë, të fillash nga mënyra të mënduarit tënë, të ta përmirësash sistemin e të mënduarit, që të mëndash si musliman, që të mëndash në përputhje me bindit e tua, që të mëndasht në përpudhje me besimin tënë, të, që të mëndasht në përpudhje me sunetin e pejgamberit Aleji Sëratu Asëram, nga se këtu është fillimi dhe pe këtu pasta i varet edhe më barvajtje e për mirësimin të më të tjeshtë. Nëse të dule me folë fol, endë më te për, për rëndësim, arsyjat, do shta me e zjeru edhe pak më te për koncept në këti, ndryshimi që poplasit për ta, këtë mund të abim për mes pikave në vijem të ndërru Epërë ne kemi probleme. Ato çdo duhet me i duhet me i zgjidh. Duhet çdo probleme duhet me i, duhet me i zgjidh. Duhet duhet me urgjenc zgjidhe këto probleme. Ne kemi për shemb mungësi, duhet të mungësi më i plocur. Ne kemi nevojë për për ngritje këtu më radh. Allahu xhallehu alayka i ka dhënë udhëzim, udhëzim kuranish vetë Mekës. Se si me esgjidh një dilemë që ata e kanë pasë Ata nuk ishë në musliman Po ata këshë një dilemë Spoku shtirë është një që kanë dilemë Ata ishë në përbal një problemi Që u arsyetanin përshkak të këti problemi Nuk po këna mundësi me i besu Muhammed e zonë Mos në pasë në këtë problem I këshë në besu Qëli ishë të problemi? Se është ismur Do të të së është vetëja t'i kjo E ka kaplu magjia ose qmendurija, ka problem. Andesime i besu njëri qmendur, problem është këpun. Ata kështu thurnin, arsuetime, apo? Dhe e konsiderin këtë si penges, mos me i besu Muhammedit Alehi Salatu Asam. Kjo është shumë rëndësër me kuptu të nërësër, kjo dëmë shumë editim. Problem, a këni problem këtë pun? Qajur tha Allah gjëllë u alën Kuran? Allah në surën sebe, ajeti 4.6, ju tha, Kull innama edhukum bi wahida Enteku mu lillahi Methna o furada Thumë të të fëkëru Ma bi sahibikum min gjinnah Thuaj O oh Muhammed Innama edhukum bi wahida Vesh një kërkese kam për juve Kur që të të të Shko Shpo kërkaj asë të mbesoni Asë të pasoni Një kërkese kam vesh Nga se në qovë se kësaj kërkese japë një përgjish në dur Letë kërim ju përgjish të tjera vë Për këtë për thamë këto fillimi. Qëla është aja? Entekumu lilla që të ngritëni për hirtë zotit. Do të thotë pa interes, pa para gjukime, pa asgjith, pas për hirtë zotit. Për me një të vërtën. Entekumu me thna dë nga dë njërë kolektive por edhe dvetëmuar. Ngritëni, ngritëni si shëshni, organizoni, si individa, organizoni qëfar të bëjmë. Thunë me të të fekkaru. Me, me ndoni pak aktivizojni mendin që zotja jo u kem ma bisah i bikum minxinne do të shirni se mendja juaj në qovë se e furnizojni ma që ka duhet ardo të do tjetë sasht i smutë kënjire pa mund shmë qëshër të mund shme 40 vjetë besni e kisi në qertë keni marrë për ti propozime tash për njere smut. i smutë plus kësoj mësime qëfar aj për japë ju kanë gjynëzu Çfarë kanë mundësi më të përgjigje? Një rsimut si hap çemzime e kështu me radhë. Problemi është se ju e keni mbyll proceset menduaret, nuk po furnizoheni nga depot e informacionit së ndosha që të keni pasaj të zotë së ndosha. Ju po furnizoni nga paragjykimet, nga epshi, ju po furnizoni nga inati. Ë kur ky është furnizimi i mendjes, dal dal rezultat. Ichmandur Sirbazic ka të çoft. Dheloj i thiri kurresh, permësoni Më nuk menduimet kët përmirësoni. Kjo është kërkesa. Nëse këtë përmirësoni, do të vini me rezultat mbarë shtor. Sorthi smut, in huwa ilan adhir, që nuk është pas një dërguar që Allah e ka dërguar me votrik vëmendje. Kaç e kur këtë pranoni? Pastaj lejtë gjithë ato apo? Po e filloj e filloj prej ku ndronë këtë këtë mënyrë të menduarit? Mos më ndani kështu, veçmë nën gjë këtu. Do të shihni se cili është rezultati i kësaj apo? Ande kë është me rëndësi me kuptues se kjo është një fillim i rëndësishëm që Zoti xhallahu ala u ambonsonte kurrizhve prej ka më unis për më edit, më dallu. A është pejgamber ashtu pejgamber? A është i shëndosht ashtu i smut? Ki problem me të supeksoj. Prandaj edhe ne kemi ndoshta çdo dilemë, i menuhë krye caktuara. Allahu po thot me na. Në mendje me, me lin Allah xhallahu ala mundesh me, me njëoft gjërat. E dytata ndërkohë se ç'kjo tim pse fillimi i piktutit për shkak të gjendjes që ja kemi nepton. Nëse ne dëshmuim për shemb njerëzit me indo në bosh uh, të funksionalizimit të mendjes aty ne si duhet. Sa njerëz në bosh të krizës, në bosh proces të procesit të menduarit, do na njerëz me një dallu në dalin 3 kategori. Anda duhet me fort për këtë, tim, është e rëndësishme me një uft që të dish në cilën kategori je. Dhe nëse mediton do të shohësh vite të përdeshme. Njerëzit zakonisht nuk ndodhin jashtë dy kategorive, e treta është shumë e rallë. Cila është kategoria, par? kategoria par e parë? Kategoria e parë e njerëzve ata të zonë e kanë shënjëruar mendjen dhe kanë të shënojnë mendimin e tyre. Ai shpërndan mendim tjetër, veç ai e ka mirë, veç ai e ka drejt, veç ai din, veç ai kupton. Njerëz dhe me onë me mendim diktatoriali, si faraoni. Ma uri kum i lema e ra. A i tha popetit vetë, keq ka onë me nej, është aja që du një me menu. Qështë tërkjë punë? Dhe ka njerëz me kësi mendimë, në familje ti, në shëshni ti, në punë ti, e kështë më ratë. Sa, sa prejtë i kanë dërshtu, sa, sa njerëz janë përqa, përshkak se njerëz janë barikatu, mbërënda mendimën të tjune, së pranën me, me ngu tjetër në avta. Dhe sa so, ka shkatrim të familjeve, pikës përshka këtë barikadimit, mërën e mendimit, që nuk pranë mendimin tjetë, nuk pranë në këshilla, e kështë mërën. Një shëshni, të kësoj kategori ka shumë njerëzë, dhe kjo është defekt menduar. Njeri i cili mënën, se mendja ti gjithëmun është e sakt, dhe se përdimtaria e mendimeve të ti gjithëmun është e shëntet shme, kë njerë është i dështuar, kjo është mendatit faraoni. Të thash që fillon nga individi përballë vetes, përballë familjes, përballë shoqërisë, në punë, në rrugë, kudo qoftë. Atë do të mëndruqë çështja. Këtë mënyrë të menduar do të me mëndruj. Çe mos ti jeh nga kjo kategori dyin ky ders. Për çta? Çe që mos ti jeh kjo kategori të duhet të johë informata. Gas në nganjere, për shembull, ë uh, çortojmosh ose flasim kërc për diktatorët më që i kanë popullit ndoshta një diktator veç i vogën, apo një diktator në miniatur i zvëglumë shumë, mundë me kone edhe unë edhe te japtan. E si me detektu, aktivizuaj e këtë. Kësure, e kësë më ratu. Këtë tjerë, kategori tjetër, njerë të të të dhët, mendja që o ka falë Allahu, së që duhet. Ja kanë falë tjereve. Ata mënojnë për ta, ata ju ka dhënë qëka është mirë, qëka keqë, këshoj mirë, këshoj keqë, kë ai nuk foras menen ata njeru qi ja kan fal mendin diku te tjetra prandaj sheqe subhanallahu ashtemos me te menu kso qysh edhe kat perfundim ne ka ard ne bastot medituarit mendimit ka ard ne basto dorzimit plot aty qi ja ka regjistruar mendin ja ka programuar dhe ka on te shu dush menu ata prandaj Sa so ka të këtilë që fatë ketësirë, për shambu? Uh, <clears throat> nuk prane argumente. Nuk guzojnë me i në debatë. Nuk guzojnë me i në biseda. Pse? Se konsiderojnë se u aprishë sistemin e të mendumit të për. Atë që e ka program u dikosha për. Edhe ka di so kështët që për shambu ga njërëtojnë, më shkëm në ngufrën e në hoqënë, se është i di shumë ta më shmënën e në fëmë hanën. E ka program u kështët, e ja ka mu shmenën, me bëmë shku, ja prish ati programin, të ndërtuar në bestytni, në palavra, të ndërtuar në, thashe thëmë, në hamendje, kështë më ratë, pa po, ma e ka një program, e ja ka ebë dikujtë. Edhe shë se, njerëzit nuk kanë të më mëndumë. Përndaj edhe i shreka njere, do njerëz, kur flasin dhe fjal, kur flasin dhe akuza, dhe shpifje, përbal dikujtë, thush, aje nërmal, aje në menti. Kështu përfundimi për datë vjenë gjithë, a jenë menë. Ja, nuk është menë. Jo në kuptim të qmendurisë, po në kuptim të përdurimi të menënës pra që i duhet. Pra ndaj të ndërlozër e budherë i erdë meke. Edhe korejshtë e meke së thangë, ujë së udonë njëri, ta mush menën me jena pëtën. Ajo është magjistarë, sirë bazë. Si të rëndëtaja i të bënë për vetë. Korejshtë kërkuan me a falë e Me mu me amush ata menden për pejgamberin. Apo t'i retha jonë, ja, një maç. E tha, unë, më dheni s'pafta. Unë i them maç që unë jam magjëstor, edhe budalltin gjaunë kur asha di që o ku nili budalla nukobut atja. Çish nuk kurë, çish nuk kurë me ditë një recmend. Ku çu nuk e di. Hediun e ke bën? Për shkak e pengoi veten, juve falim një dëshëm. Si ul dy fjalë ka unë. Ka ditë kush është? I kanë besuar që kanë paullab. E profesorit tha, vallai mahadha bi vej kذاب. Wallahi s'është kjo fytyrë ram, sepse s'i m'fillon. Fytyrën unë e gjerramsa apo do? Si ta shoh fytyrën e që po ram. Njëri ekspert në përvojë ka rënë vetë gjithë këtë papatën. A ti që po doni të shpogalo? Ka çka ashtu dikush ka mundësi të dikush të thollën? Si të nis me fole më rreth këtu martruaptën subhanallah. E marr-mar. Me çanish ku ka punë me njerëz shumë. Kur ka punë shumë punë me njerëz ehetën me njerëz. Ehetën me njerëz. Ndaj bu e budherë i shtetim. Nuk ja fali me endin korejshve. Shkoj vetë, edhe i besaj. E kështë me rrëdhëm. Kategoria treti, të treti, atatë cilët, asë nuk e shqehtënujnë me endin, jo, aja dinë se është të kufizume. Duhet në vetikon, në mësutikon, po prapë, në fond, aja merë vendimet e veta, nga se komedon përri si për veti. Kështë me së talje. Pra nëjë për të ditë, cila kategori je, dhe aje me mend ta duhet kjo tema thonë. Duhet pikto për përmesimin. O lëndruar, na mund me fol me përmesun njëri, për shembull, gjuhën e tij, me përmesun njëri, për shembull, sillën e tij. Po nëse kjo është e fikur, problemi është, duhet këtë mendez, pastaj gjiththat më funksionon me, me rrodhën. Për. E, e për mendez, duhet të di çilla kategori i jap. E treta që duhet përman të përmantë ndërvezuar, na duhet kjo tim për shkak se edhe në rrafsh në rrafshin xhelatik e treguam, edhe pse kohalac ka treguar, po atë në rrafshin shkencor sociolog, psikolog, ata që janë marë për shambull me mentalitën e kriminellit, e kanë studiu, ka aso qëhet psikologjia e krimit, psikologjia veç me kriminell mirë, dhe dhe dhim, pse që kënë një vërana oma, pse që kënë vjedh, po flasë për ata që janë, hun, kriminell ordineraj, dhe mund se ka rasësht si atë puna për, e studiujnë, e studiujnë studiu, këtë puna për, e kanë gjithë në përqindet hatashmët po mësojm 100%. A din cilë është? Përfundimi i dinë peshkënstarëve më eminent të kësaj kohe për këtë çështje ka thonë e kam gjetur se çdo kriminal para se ta bën krimin në botën e jashtme e ka bën botë në botën e brendshme. Ktu është e kriminalaftë. Nkrye kriminal. Pastaj vetë për të momentin kur e kryen krimin me dorë, me kom, me çdo çof, ama këtu kriminal. Prandaj ton rozë për shembull Vrasja që ndodhen. Kur të shikojm kush për, e ka buar vrasjen? Në çfarë arsye ka kapuar atë? Ose pse kjo e boni këtu më radh? Po shkak se e shese mënyrat menduim të thjesht në mënyrë kriminale aftë. Qëse më janë kriminale. Më nëse duhet të ketë dunia më ajo rrugën, më ajo vanden, duhet të ketë çka ti duhet më vonë ti, kush i den rrug ka një përgjigje për to. Këto mendim kriminale. Qëto mënojn kriminalat. Andaj këto është bu kriminale era ka mënu si kriminal, pas taj edhe ka dal e ka, ka bërë krim, ku do që i ka mëjtë ndorë, dikosht fatkecësht në viktime pa fajshme, e kështu më radhëtën. Edhe zbit më poshtë, më kati, këtu gatuhet njere, pas taj i bëhet për jashtë. Gjithë shka është mrenat mëndume ti, njerit. Pas taj njeri ju, shka për shambull, e kam buë një eksperiment, <clears throat> njerit i folë, për një gjithë të mbëllë, Po sa mbunë morr me, me fol për mëlçinë bakllava përmendeta, po çado qoftë, edhe me fol është ëmbël, është tot, është tot. Ai fillon me ndi ëmbësinë pse s'do të kërkuam. Pse? Pse as duke ushim me fruta të ëmbla, fillon truni me tregues se ëmbël, edhe pse s'do të shëjohet në praktikë. Më vumë me, po, me fol diku të për limon i thart, me një fillon vet si thongul limon po tharbësh. Apo andai tharbia edhe ëmbël, yani spektu, tani këtu shijohet at, ataft edhe në gjithë shkohet që shto për më kati këtu projektuhet tani bëhet aftar në njëri që për shambull prej këtu e katë projektum që unë e se bëj po amenet, me bëmarë punat e nuk e di e si të ka hamendje këtu ku t'i vjerë asti nuk hamendet më abdhën pa një këtu fillojnë problemet për këtë arsye nëse, nëse këtu ka defekt që është lidh me këtë kjo është lidhje zemra në kjo është depëja i japë material k Këtë lidhë, kështu e ka për. Këtu janë informatat. Këtu është besimi. E funizën mendin, a ja pradhen. Pas ta i qetë. Nëse kjo është funizusi, rrë qëka tjetër, dohet me këput. Apo dohet me këput funizimin e gabuar e me lidhë ku dohet. Për ndryshe. Për ndryshe, nëse funizuat nga burimet e krimit, bët kriminele. Nga burimet e mëkatit, e epshit, bët epsharak e dhe mëkata. Nga, nga qëkat mërë që ës Do të tëtë, si kur që e sela shambull, e aty një kokrave, farave, e kushtot me gjdo shambull të të tërë. Pra ndaj, të ndërëzër, e që që këtu gatuhet për së atit djirit, anë në këtu duhet me e filu edhe përmisimin e të jepë tënë. Të tëtë që duhet me kuptu në këtër tim të ndërru, e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Allah në kapë shumë begati. Shumë begati Allah i kapë njërit. Edhe si individ, edhe si shoshiri, edhe si Allah i njerëzorë, në kapë Allah shumë begati. Shukoni Allah i kapë begati tjashtën me. Shansat, mundësi që kapë njërit, jenë tjashtën me. Dhe dhe me aspektin e sësis, a komë mëngësi, a komë mëngësi. Ju. Jo. Allah s'kallonë mund në kur që për jashtën. Krejt që ka i duhet njërit, ka ma shumë se që i duhet. Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe A ka uj ma shumë Se që mune njerës e një gjënratë me pi Po allo Që kur s'ka buva kia Baballar të të në kam pi kejt ujtë Koronar na për 10 bjënështisë ja. Gjithë mund ka ma shumë Se që i duhet një gjënratë po. a, ka, a ka oksigen ma shumë Se që i duhet që ka tëso njerës ka E një dhejtë ma shumë me linë Klasën, s'ka oksigen A ka oksigen, ja ba Andem du me mund që Allah u gjënë levalla Në begati ka buvën shumë Në aspektin sasior ka shumë, ndërsa në, në aspektin shfrytëzimit ka pak. Apo s'po na dal, ka luf për ujë, ka luf për territor, ka luf për ushqim, ka luft... o, po. S'po na dal. E çka po e zvoglën këtë sasi mënyrat me nduhim të aps. Ne senjërimën që ç'i duhet, është se ka për të tonë vllapën. Kur tu ka krizë, s'i dalë llo. Ni deti më thonë, "Më bë më pitë tani kta ç'apo jona po." Po su në pinë vllapën. Po me bo me pionet atë atëpë. E, po që kemë me bo me pi, me bo me hongër, me bo me së me mdallë, këto është atë përlejën. Andaj, mendja e shëndosh, i duhet një rjutë, këtë monërmen, këtë regullë. Mendja e shëndosh, në duhet që, me pas afsi, nga sasija, me këthy në cilësi të shvytzimit, së so në duhet atëpë. Nëse nuk ka mendjet shëndosh, të përmirësuar, të ndryshuar si duhet, Atere, sasija nga pamunësija më u këthy në cilësi këthejet në shpërderim. E shpërderimi gjithë o pak. Gjithë o pak. Mi thonjë njëri qëre 1 një milionero e t'i këna shtimë thasë. Ve gjujqë që shtofën. E ma 10 meter, të t'u harqetën e lo. Sa për me gjujtë ka osa dush. Apo? Por me i shudzu si duhet, do alim bëllapë ta. Ndaj, kush e përcaktan transformimin e sasis në cilësi apo në shpërderim, k mënyre që është tjetërëm, sa du është kaftë. Për ndajtë, në rëzër, thuhet për shqejë bëmbazë i Rahimullah, djetarët në najtë kësaj kohë, zotim Shiroft, gjithë kërini për te, ajdo mon, e ka që me dhe njëri që kalon shumë që ka me më mësu për jetës tjetërë. Një përkësaj është, e, një dhërinë se e ka qërën edhe zyrtareshtë muftiu një këtë gjatë i Arabi Saudite edhe si tjil në haqë njësë punë kam pasë ato vendë të përsaq me ku kanë qenë të rëzëruara për ta mi për gjitha këtu privilegje personalisht dhe zyrëtëresht si ka përdoar shqebi në bazi korra gjithë mën përën ti ke pasë njerë zyrëtar ju zyrëtar, dvarëfën të pasën gjithë ka qenë kështu sa so që drejtori zyurës ti thët kërë shkonim në haqë kishëm kriz për n pra unia ja ka çaktuar shtetin i shator kaç i dhan 50 vet. Kaç? Ki drejtmi mor hoqi ndërun 50 vetam. Shefi merrte 200 vetam. E i thëshim o oh, shef na nzan. O oh, tha na nzan një katadec kapëser le njërmë se opërçi fënia zofa. Apo kan çaf njërmë me me buhajme ta. Me një njërit, çu është çu është? Apo nëse nëse e qyrt dikush ka aspekti, po s'na nzan me ushtre, tani do m'u kthyë rrok poshtë nzan. Ama çdo të qyrt, ona nzan se më është çefi jena bashk. E kushtë kush mësën ka me këshyr Qëtu afëm Ka të këshyr Për ndaj ka nevoj Që nga sasi ka, ven ka Ama për dikon së del e për dikon del E pse për dikujt pi del e dikujt pi del Njëjtë është sësia Se dikush Po din mirë mir me e transformu Sasin në cilësi dhe në kvalitet Qështë duhet me shëtëzu Ndërsa tjetëri Po shpërderon, po shpërfil Tjetëri donë lukës të madhë E kështu së delë korra pëton që s'dosë del kurata. Prandaj pejgamberi alaihissalam ka thënë se nëse njëriut i japë ti shiko ka thonë, nëse njëri i japë luginë me ari, ti ke më thonë edhe çeto më pas dolesh bomba. Gat. E këta? Po këvojnë edhe këta më pas tani, që këto tash njëra fëm. Nëse shikon mat, nëse e furnizon me anën e ipshi kurzdal. As nuk i del pasunia, as nuk i del gruja, as nuk i del shneta, kurzdal. Se këqyr më aspekt në, pa në gopëshmëris e pësharaken Qëse këqyr, me sënë të tjetër, të i delë bëllafër Edhe halallë, edhe gjithë qafër Muhammed i bëni mund këtër, ka qenë djetëtar i madhë Këtë që e ka përmjësu procesin të mënduarit I thënë të vetës ti E kanë kan nëponë njërë, njërë, njërë Jo, ky meqë më konë shumë Që më konë i meqëm E kanë gjithë duke i fullë vetës E mërë të çopën e bukës çato çka ka pas i thon te o muhammed vetes vet kishta kimë hongur takona stakona s'kam këm çfarë me buç çka është ato ballash alhamdulillah do më kapu çdo i mëse mos s'kam me vetën me mar kus duat apo me çka e ngopte veten me mënyrë të menduarit se mëpëmëdhës epshën wallahi tani një lup nuk del ato joçi nuk del mungim bark se dy kafshat e kortian ngopesh po nuk del me mush syrin apo pastaj i thënë të vitësi, o Muhammed, që të gru e kia pëtër, të pëlqen, së pëlqen, apo o e mirë, që të eki, të ka bollë o risk, këna që me qëta, të jepë zotë i hajra pëtër. E i fëtë vitës, që të eki, që kaqë, që së më radhë, apo, që për mes arsyës edhe dhe gjikës, me em poshtë zërin e epshit, mas me leju, që epshit me ndikun mirë të mënduarit, atë të njëri ju shëndruat në kafsh. Apo, e në që se pushtit një ko arsia dhe logiku, është njëri, që të o dalimi veç, së s'ka të të ko ndalima. Tjetra të nërëzë e pesta e fundit, që e bënë këtë tim interesant, rëndësishme, të arsyshme, të nevojshme, që është du shtuji, është edhe një pipikav që du me cikënë të funda. Na, Elhamdulillah, ne ka hepa loa me andja. Edhe nuk kemë që nuk mendojmë, por ne mendojmë përgjera thjeshta, tëllta, përdetshme. Kemë nevoj që me erit kapacitetin e me prunë, noja, noja, të menduarit me më nuk për punë në loja, Allah. Për zhjithet polimet në loja. Kuna za kërën e dërzojmë, zdijon ato. Ando punë, edhe nëso mirdin. Për shambë, nëse je metë në kalablak, në qëtatë, edhe je përgutë, Më shku drejtë, zakonisht ku shkon, apo, kalablakë Allah, dy orë së ndelë, aktivizohet menjerë manja, rrugë këtë ka i dinti, mirakësajtë këtë, apo, menen menjë herë, si medalë pe i kalablakët, apo, pëse menen, se jenë krizë, jenë problem, për shka menen medalë apëtër? Nëse, për, për shambu, duhet me i telefonu dikujtë, pa e ka arru telefonit të shpijatë, a duhet gjithë që me telefonu apëtëm, një qimë Lëvizje i bën çysh mëmërimi i ka dhënë. Po ai s'ka telefon, po më kanë rënë ah, ai rënë me këta. Po këta s'e kam lu me këti, na e kush e ka lu me këti? Ka filoni, po nuk më filon të ka filoni. Sa so, lëvizje, sa so, procesi bua për më jetë çysh më folën me njëri aftë. E na po di natë çë kët proces më ngrit. So lutum të mënuq çysh më ra kallabllokët më ikë po, më na por do pun më së ndaja. Edhe për të më na. Po proceset më nduamin gëtë manajt e Allahut. Nga se të ndrozer mendimin e provokon problemi. Ka kokola blok aktivizohet. Shkokola blok nuk aktivizohet në pas rrugën e qel. A më nën kameran e rrugicës, më nën apo për ke punë rruga drejtësh apo më nën. Ç'ka më nën? Nëse keni njërin gatçutë, ç'që ti djollit upër, ç'qysh me thirr këtë njeri. Ç'ka ç'ka ç'qysh filani e thirr. S'kam ç'a mënuj ç'qysh më apo. Prandaj, sa sa sa sa më thjesht është procedura, më pak më nota po sa so ma e komplikuar dhe ka probleme, po aktivizot. Pra nej kanë thonë djetarët se thmenduarit provokohet nga problemet. E këtu për du më ardhënë në fund së pikapën. Dhe më thonë, shumë të meta që i kemi dhe shumë të lashe që i kemi, nuk i kemi ngrit në nivell të problemet që ta së pëtina me mënu për të optën. Se vallaj më ngrit në problem, më bo problem që shë mja bo, e shëta në që shë bo zidhja, për thënë. Për këtë arsye, si kurse këmësik, fjallë, ajo fjallë është e ardhë, shkrujë me me me qëka është më shtrati me e shkrujë avlenë o lavërë. Ajo që kanë Njah ibn Muadë, Rahimullah, ka thonë, të këshim qenë, të kujdeshëm, të këshim pasë frikën e gjehënemit, që është e kemi frikën e riskët të furnizimit, këtë në gjenetisht më shkuatëm. A kamri, a kamri knëtsija Allahot për ty, që tjetë problem, si kërsa është shëndetit të jëtë problem, të imenë aptër. Djetarë të hershëm kanë përmenë standarde të kësaj, kanë thonë në qovë se në qovë se gjeneti me begatit e ti, nuk filloj me të shfaq edhe në ëndra nuk është endë kërkesa në nivelin e duhur aptër. Kështë standarde nuk është obligativ, nuk kafetaru, po po flashtu dikunja se kanë pa. Nuk është në në në në në në në në në Ja kom chaç dert e Ajka thon se po thon për vete. Dhe chaç thot dert e kom. Me shkuën gjënat. Ça ço problem i mbërthshëm? Sotçi edhe ndëndrën, në mohabet. Ka çam ma preoccupon mendjen. Andaj po të pësty lëndruar dhe motënor. Çka po ta preoccupon mendjen? Që ti josh në nivel të aftë. Që ti je kurkun mas malaz me poshtë. Që ti je. Prandaj fillon nga një nivel dhe ngriten nivelin. Po përmes të menduarit qka pa e brengos mendin të ndë, për qka pa e lodhë mendin me bosë gjithje, për qka, qa i, edhe unë edhe ti, s'ka ma shumë asë ma pak, për ndaj, te ngrejmë pak ma lartë, për ndaj, sa so gjatë ditës të brejmë mendje se, koronës për dishtë më një bëvë, për në letë, vëllaj, në zonë, kësha pasë po, qefë, o oh, këri, së është problemë dhe më, se ki dërë, vëllaj, me kënë dër Ka është e kasort. Çu shikë bua për tëra zgjidhje? Ti e di shumë mirë çu ke po zgjidhën. Kallabllak gjon zgjidhje. Në biznes po gjon zgjidhje, në shëndet po gjon zgjidhje, e pse në fes po gjon zgjidhje? Pse ndajna po gjon zgjidhje? Pse s'e kema problem, ç'kjo është aty. Duhet më me kon problem, i cili kshkakton breng, e brenga provokon sistemin e brancëm, tani është e çush. I gjeni aty. Në ti çudit çu shasën e balsaj u kaçi me atë këto fjalë. Pa epi brengës i ka vona lavën. A kepapo shumë njëri kur është i sprov. Ai ka breng madh në sprov. I ka do fjalë që baje të më aq mëçi nuk i thot kur është qutim çef apo sepse brenga e brandsme të pijek të formula fjalë që sune i thuash kur si i breng atë. Prandaj i kum thon edhe më herët moti po e thon prap ndërë, me çef e me dëshir nuk shkohet në xhennet apo thon. Në xhennet shkohet me breng kërë arrin gjeneti, edhe gjeneti më bo problem për ty, qysh mja bo, breng, që nga mrejnë atë hanë, e atërëshese, qysh e bom zjidhjen edhe për këtë pun, edhe për atë pun, dhe se nuk është breng nga janë, nuk mune me gjithë zjidhje për kohen, së nga delko është të vërtet, s'smunëm edhe me punu edhe me fletë edhe me dalë edhe me lezu Kur'anit me ngut, ja smunëm, smunëm. Pse sa hala nuk kosh breng e barabart me brengat e partisëmrisë. Kur bëhet breng, asha ç'i bëto, asha ç'i bëto nom. Asha. Dhe ti provoj me breng tjetër kur vjen njëtë në partisëm. Ç'u xhon? Ç'u menan? Ja xhon kohën, ja xhon parat, ja xhon mund, ke ti xhon. E pse ta është për xhon? Pse të ka zatet për para të? Prandaj që të nërëzët kene në ojë përmjësu për të mënduarit tonë përshkak se aje që duhet jetë pjesë e ndryshimit nuk është në nivell të problemit. Prandaj nuk për e rokë radari menjës, se rokës e sështë, duhet me ngritë e për me rokë. Sërë të jesilë menën, rokët për gjëhenet, për gjëhenem, kënësia latë, kurani, e rokë radari gjithëmonë, e sërë e rokë radari alarmën, zhurme e alarmët nuk lera hatë, duhet me ndryshendin e tonë. Çikë apo të drejtnë? Ço ston dronjë atë? Ama për mënyrë që për shembull mangësia e tij në Kur'an, kur sa alarmon, kur ju urrimiz ban. Dha devjat mos më qet Kur'anin, aty heq, pse nuk i bën brana atë. Po e çish më dëshku, ai vetëm me çafë drot kjo punë Allahu. Pa bozhur brana, vallahi nuk botaun. Edhe fëmia pa çajt, nuk na thot po flan atë. Ka vakti. A kurçonat po gët kë ka mund atë. Ço do të më koha të pim rana për me gjet koha atë. Do të më çajt shpirt i pimrana për me ndryshuar për të mirë që pastaj me mujt me et procesi siç duhet çkë rregull prandaj ne po lund për mendime se pikë këtu fillon hapton ky është alarm ky jap jurun se nuk është mirë këta këllë mung e kështu më radhën e këtu e kupton pse ata të port i kaj namazin natës kiamet do bëu lapton i kaj kiamet do bëu i kaj i kaj rregull i Kuranit me lezu ka pas me lezu në një rregull sa këtu më kaj Mend komo të thosur, më smek më spechur pse po vajton. Jo arsye, vetëm qysh vajtimin thosh sikur se ka dhënë nana Elauzai Trahimullah. Ona Elauzai te kum plak, e Elauzai kum detori mad, e fale falej notën, e Elauzai fale notën gjatë dhe çonte shumë, e çonte shumë. E nana se ti u them kë, nana kur e ka pa të kujta se ka ditë bash, kanë mëre birjam. Me të pa ata që vuke vrad djalin ta kishin fal më të jaftën. Ai ka qenë që ka vrad dikon tash po kon. Ka me të po ata sa po kanë të të falin më t'ja pëtën. Andaj, si vjën me po ata, vjën me po Allahu sa po kanë, për nefësin që e ka vra për mja fal, që shtot është këtë njëjtë, për andaj, të ndërënzër, ka nevoj që më ngritë në nivel të problemet, brengës, e pas taj edhe lotin e qëtë, edhe dertin e qëtë, edhe kone gjenë, edhe gjitha i gjenë, kur njëri dënë, kur njëri nuk dënë, s'pa thamë nuk dënë që Për ndaj, kështër e tini në përdeshme, për Boni sinqerë të lasë, përdena me ndryshim Ndryshim me hipokrizit s'ka Ndryshim me bote sinqerë Sinqerë, që që kom thonë Ndes në kaluarë, përca këtoja ku e ki situatë Në një venin, qëtu, qëtu, mirë Keqë që qëtu jetë, manaj së në hybë Boni e vetë një pyyti, për Cëlla prej punëve Që duhet me në nëshu Ka arritë në një venin me konë problem për t duhet ne boshtja apo. Qaja që ka arrit në ubo përran për ty, që ajo ja është e porra që ke menduar shumë me lein Allah xhelalu. Tërrat janë kët çefën, dëshira. Vjen vera, vjen pranvera, vjen amazoni, çfarë fort apo ka lënë për sipër se çefën e kanë sa dush apo. Amë ajo që realisht ke menduar shumë që ajo është ka arrit me shku në nivel të problemeve. Prandaj duhet këto temat, përstëna duheta. E tash. Topika na morën më shumë koqe që paramenova, po Së përishë pun, për po e marëm një shambull, dhe që adë nuk arim, ka duhim dirës në ashmë, se është më rëndësi, me e po praktikishtë, qyshë kanë menua ata, të meqë mitë e para përta. Ata që e kanë përmirësu, mënyrët mendumit më e përta. Ka shumë fjallë për shumë. I kanë shumë më ndjes, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të unë e për i lotë të hopëra ti e mërtoj që është dushë unë e veqë për të adho produktin final të një procesit shëndeshëm të të menduarit njëri meqëm kërmenan që ku delë ato Omeri radhjallahu ta'ala anhu këthën a akallu nës a adhëru humlin nës Omeri këthën njëri me i menqëm është me i menqëm është a i cili mës shumë të u gjenë arsuje njerëzve çan e kupton kjo i më haçmoh tash cilë e zjeron me elin e tij për me imir kuptu të tjerët dhe me i arsyetu të tjerët çka të hap me elin e tij me arsyet vetë të tij do të thënëi nuk është i më haçum kur e kuviz vetë të tij apo smenan ka arsyje as ko arsyje a ka pau diçka keç e ka i ka dal zënë pak më nuk shura si mendoj mund të të gabuam mirë po a ka arsyje ka arsujet. Pra dhe njëri menqun, i arsujetën të tjiret. I gjithën arsujet të tjireve. Përshka kse ka hop mendjit i e para, e so ma shumë t'hopët mendja, ma shumë kopë nga arsujet. So me ngusht, ma pa kopë nga arsujet. Për shambull, nëse i marim tri mendime për një qështje sa këtu. Tri mendime. Dhe Një mendim themi është i mbështetur në hadith. Dy mendime s'dim ku e kanë mbështet. Çka themi? Do të na krec çka dimësh veç një hadith, i cili i shërben një mendimi. Çka thua? Ky e ka mirë ta kanë keq. Se ky ka hadith, tas kanë ditë. A thua ç'është? Me hadithi e, e, e doon këta puna. Po dom, si zakonisht. Nëse e zgjon pak më shumë më shaq, o oh, ka dal. Se do këpast ka ajet i hadith dohom e mfalse po gat ugut pak do një merrëshm zgutat prandaj mos mos vendos pika mos vendos vija por bintu për veten tënde por mos e nenchmo mos e rëno mendimin tjetër duke arsytuar se sco argumentaj ka gabuaj e kështu me rad një merrëshm në gutat një merrëshm arsyton çoft mendime po çoft edhe në çndrime caktuara në veprime prit mos ugut Në dëgjojë, çdo kandidat për shemb, kena qortufron veprime. Kur e kanë nguar arsyen, kena thon u guta pak po sot dart. Sa vogutish. Tarap është një përverthojm, thojnë al-ghaib uzruhu ma. Thon aiçi për në ko present, arsyna ka më veti. Për të letë vjen të bën arsyen tani po flasim për topa. Ka dalë tengojm njërin apo? Andaj njëri më aq më është aiçi li, thotë. Omeri radiullahu alaihi që ka zgjenu, e para. Arsua, por pësë është i meqëm, edhe dyta pësë është i meqëm Por pësë me dollë ditë në gjykimit më ha hal këtë halë këtë allotën Një me pësa se kom pak, pak e kom halë këtë ama Një meqëm është taj që arrimë me dollë ditë në gjykimit E so ma pak Bërqë njerë zopën, so ma pak Wallah i thush dikujt I thush dikujt Ke që ki, ke deviju, ke buksu Thush diqka, bërqë e ki Bërqë e ki e ku komu sharruta një këtë bërq, a duhet më jakëthy, ti ati në e ajty, jomë në këtë jamë. Ma vi me në nësa më, më, më pakë bërqë. Për ndaj, ima Mahmedin Rahimullah, të ndërënëzër, jenë mënun nga gjithë thonët, me eshty, me folë keqë për, më atësimi në mënë. Më, më atësimi në përën, për halive që e ka torturuj më Mahmedin Rahimullah, ka torturuj, ka është i më bërg pre pre apostull Agjë Spiqama ton pre pre familjes së xhert të peigamedit po ka qenë dikun familjar lidh me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kjo e kryen punë te Allahu xhallahu ala wala motesimin ton kjo e kryen punë lidhshmëria ajo gjithashtu e kryen punë mirë po shikoni nga çeli kënd ka shikuar Imam Ahmed rahimullah yeri më aq më Allahu s'ka dorë me ul këç për motesimin magji kan thon a ja bën halal javil qiyamah Të të rrugot, ka që totu rula ka qabozulum, ai bon halal. Shikon njëri mëç, ka thonë, nuk ka pos qeaf mes meje, edhe mes asnjë nga të afërmit e pejgamberit sa me pos armi qeaf. Si qeafse, me pos me tapun e qeaf. Pse? Mos më e lëndu as paku nga asnjë aspekt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për shkak dashnisë dhe e dyta kët amnesti që po ja boj, shpresoj në ndërmesimi ne pejgamber për mua e më o qiyama prandaj gjen arsyet diku ku do qoft para se me kaluan veprimet ndërsa jera tetë në shtatë kemi cek po nuk llohet me kurso treguari fjalën e rreth mëshëm a psatim ne bebe qas e radiallahu taala anhu e ka pasni problem me Khalid ibn Walid ra Khalid ibn Walid i qon eden ia ibn yeri i guzimshëm ushtarak E sadim dhe ka sekund pej sahabëve të urë të menqërëm tëmë. Kam pasë fërkim, fjallë njerëzë. Si më pajtunë, një qka kam pasë një fërkim. Edhe ta është një njëri nga ta shpifësat, që me nëzipresin dy hëgjelarë, ose dy gjemat, ose dy palë, me pasë ka pakë një fjallë, me shku të është me marë hala material, me nëndërtu shtëpine nga të resave, e ma mirë. Ka shku të khal i me vëllidja përë. Ka shku Apo, ka mënu që këti më kala janë zirë fjollët. I ka thonë në diqka për sadin ato. Që mja dhezë dhe më shumë, që ka njëri meqëm. Që që kemë në qënija që për që që në duhetëm? A ma e ka aktivizu? Me pallon i natin e epshin, vëllahi se kështë mund këtë fjollë, kur ato? A ma e ka aktivizuat tjetërën, e po që kemë në duhetëm? I ka thonë, me! Heshtë! Heshtë! nga se ajo që e kam une, mes, ajo që është mes meje dhe mes saadit, nuk e ka prejkë finë tonë. Feja ju nështë e paprejkun në këtë konflikt, a fa. E ka prejkë i notin tamë, e ka prejkë e pëshën e ti, e ka prejkë interesin. Këto i krimën aji, finës në ka prejkë, a po e qëka i bjens në ka prejkë finë, po feja thëtë, nëse ju vjen një njëri që fletë përdi këtë të thëbë betu, vërtëtoni a pëtonë, Ma prej këfen, unë e pi në atit hisë e verifikaj. Qatë të dikush për tonë e marë. Ja. Feja jam nuk më len hala me e rënu verifikimin e porra. E dyta, feja më sonë që edhe pse së pëpajtoemi dhët me e dashtë. Në ma, ma prej këfen, e u raj pëse ma ka prish mu. A ma se ka prej këfen, se u raj al, pse e dua dhe pëse ma ka prish. E kështë më rapëta. Feja më obliganë se kom obligime të e ti. Në njën nga obligime të është me i arrujt në derin dhe dignitetin tek sprek fen mas pajtime, s'ka jalon pa funas jo për ta. Po për familje të dia, për babgjysht tia, për tia, keqa, për të dia, për strgjysht të ke çajin e fole për ta, pse? S'ka pengesë vetore. Tanë keçka e ngup e psin edhe apetitin e inatet ke të kohallod përpara atë. Për. Kur e prek fen, s'ka penges. Amë kanë një fenë snë ka prek. Dhe një shumë njerëz fat keqish subhanallahu, në shumë konflikte sot mos pajtime të muslimanëve, shumë disa betojnë janë inata personale atë. Jënë këtë kuptimi, jënë përre gjukime, po që me thjërsi për lëme e prejkë finë hëta. Letë! Për e merë për për me thjesë, për më lëmë. Kena mësëpajtime me menhegjë. Fa menhegjë, Allah. Se mërë vërë aqë o menhegjë, aqë o hadithë, se vëzdinë që o është e këtë problem. Ose kena problem na me sunatë. Qërinë sunatë këtë problemë, Allah. Me bidatë. Qërinë bidatë? E shëtë që? Aqa për me idhën legitimitet edhe arsyja për shfryrje pastaj. Po, se kur dikosht në mënëm, kur dikosht fetarësht në lejot me e qërtu, në tani së këna kufi, në veq e marun fen për më janis, e tani, e të në fjes, e nisa me ty lërgohu pak, tani jone pak kufi e kom. Jo, jo, e nis në fej, e zhvillën me fej, edhe e mbil me fej, nëse fej atë ka thonë. Ma joneamën fest me njiit konflikte, me thani me t t për, e thanë më zhvullonë amuntinot ata. E neëm të paradgjikimit, e zbon këto. Andaj tha, ajo ja që ka të bëjë me mua me sasin, s'ka bë me fen ton vllazë, na, ha fjë diçka tjetër. A ç'ka është produkt i njërit me aq më. Nëse më nën, ulu, po shumë mos pajtime, do të thotë, po shumë fërkime, çado kuvë çtimë me njeri. E ç'të mërmenë po më nën se ç'ka arsye fetare, më nën vllazë, shërbeu me depoti e besimit dhe dijes e, e, e, e të arsyes së ndosh mos u shërbë me depotë e inatet e të paradgjikimeve se zgjat mosprajtimi dhe urrëtia dhe kanë konflikte tjera pasëptën. Prandaj a sot kjo produkti mënyse ççi kjo është. Ççi kjo është ajo që neve na neve na duhet afër. Edhe për fond, por domethënë se jemi në fond, po e llog këto të tjera për inshallah për tarimin gazetë kështu është më ndësimi i cek. Ka thënë Abdullah ibn al-Mu'taz, kaçim pe njerëz të hartshëm të dihshëm nëse të nëvozër veç kjo fjal në bëhet u dhërëfyës i ndryshimit në Ramazan për mes për mirësimit e të mënduarit beso që bëjegi sukses këa rritëm aqë shkurt e ka thonë këj djetar Allahem Shirovët po aqë në ka sfidu sa so që nuk diso thonë më ju thonëm që ka ka thonë ka thonë idha temmel aklu në kasal kelamu Ka thunë, so ma e plut kjo, ma pa kja, pëtën. So ma zbrast kjo, ma e mësht kjo. A këptut? So ma kokbash qprast, apo? Ma shumë fjallë, platë, këtu e aty e jabë vendime. So ma e mësht kjo, apo? A ke po kjo kër të rënuhët me dhije, e ka këtu një penges e mshelë, apo? A ma so ma e rënë kjo? Kërë kjo e letë kjo, rënë qelë, atëm qështu kjo funksion, të ashtu kërës të të shkendë të se ka vërëtu, së po thamë që ka nëjë pengisë të mështë të marëm kështu, a po, a po, janë i me spjegu, prafërseshtë qështë qështë qështë i bjenë kjo puna, përndaj e kjo po, njerësë sa so ma tëronë me dhije, ma shumë matërën me full, a po, ma pak flasën, njerësit që sa so ma pak dhije, ma shumë flasën, përndaj procesi i të menduarit edhe në depo të bindës tonë, këj proces të nërrujë, si produkt kom e pas, fjallët e matura. Si produkt kom e pas, fjallët e, e pakta. Shumë roll fletë apëton. Kur fletë, mundohë që, që jetë shumë bindës, i arsyshëm, edhe i gatshëm, që për këtë fjallë me dhonë në logaritë për allotë më dhumë, që kënë njëri meqëm atëton. Ne i vëndohët këj besimtari meqëm. Prandaj, për me e regulu raportin me zvete, për me i minimizu mës pajtimet, për me i mirëkuptu të tjeret, për me kursu vetën nga borqet jomë lëkjame, për me arrujt vetën nga të folit e pavend, e tështë. Gjitha këto, thash, e pot, ka thonë në mjeri, ka thonë, qëta njërë të meqë? Ka thonë nësja për i këto apëm. Para këtoj, thash, Allah ju ka thonë kërëjshve, dhe që për i k e pa mundëshmë është me dollë rezultati se kjo është njëri së mutë për gjinde për peka, së është e mundëshmë, e pa mundëshmë për ndaj edhe sot njerëzit kër po zhveshen nga paradjukimet, po zhveshen nga i natët, po dy me ditë vërtetën shkenstar, profesor, doktor njerështë dishëm, ku po përfundojnë ku, në cilën fej po shkojnë po shkojnë të Mohamedi Alehi së ato samë që Sa? se është produkt i natyrëshm procesit të shëndatshëm të, të menduarit. Çi kjo është? Napokë më jë çinire, mos më vet çka diun e kurkurs dë. Jo, mos doj kështu. Asht duke po them faliamenien televizorit. Ke po dënishtunë, televizori ka thonë apo? Pa televizor çka sot e llapën? Çka, çka sot ataj? Ne mos e bëre referin televizorën, por po më vësh, bono pak më mëçi. Që ti jesh pastaj i kursyrë nga gjitha pasojat e padishmueshme të e shumto që mund 1000 minuta. Prandaj të fillojmë nga përmirësimi i procesit të, të menduarit, me të gjitha ato elemente që i ceka, edhe të tjera që kemi cekur inshallah nuk bën më vonë të bashkë çështot, të duhet hala më përmend çka kau njërtë mësuam, po inshallah për këtë do të vazhdojmë edhe për disa pika tjera inshallah në drejtna, mysallallahu xhën lavala që na jep besim të shëndur dhe të fort në zemrat tona, dhe mendje të shëndur dhe arsye të shëndosh që më të vërtet i jemi besimtar të mëancum, që mbi bazë kësaj mençurie Allahun adhurojmë edhe jemi shanu për të tjerat. Zoti është po lejon me kaç për të fund. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi sallamatu tayyiban katheeran.